І Петро, притуливши коряка до губ пана Дозорці, змусив його випити все до дна. Дозорця ще буркнув щось недоладне, похитнувся раз-другий і звалився на одного з челядників, що лежали покотом. За чверть години всі були п'яні. «Готово», – прошепотів Петро, підводячись з місця. «Ну, панове, тепер до роботи». Почувши це, деякон і гайдамаки, які лежали осторонь, швидко посхоплювалися – «Ну, друзі, напрусти тепер і розум, і очі, і душу», – пошепки сказав деякон товаришам. «Бо доки з них ще не вийшов дурман, треба закінчити роботу. Ти, панно, лягай сюди, на моє місце, та розкинь ширше руки, коли хто й гляне, то з п'яних очей не второпає. Ви, деякан, відділив частину гайдамаків, – «залишайтеся насторожі, та на випадок, коли прокинеться хто, приспіть його по-нашому, а ви, гайда, за мною». Деякон, Петро і ще зо два чи три козаки квапливо подалися до темниці Мельхісадека. «Хто тут?» – ледве чутно прошепотів владика. «Ми, чесні очі, рятівники твої!» – відповів Деякон. «Треба поспішати. Чи можеш ти встати, "Не «Немає сили!» – «Ноги!» – відповів Мельхісадек кволим голосом. «Стривай, очі! Не розмовляй! Не втрачай марно сил. Хлопці. «Підведіть владику і одягніть його в моє вбрання». Деякон швидко зняв із себе вбрання московського купця, під яким була одежа панського пахалка, а козаки на силу підвели майже непритомного Мельхіседека, почали натягати на нього купецький одяг. Та коли довелося взувати владику, мимовільний крик жаху вихопився в Петра і його помічників. Ноги Мельхісадека Страшенно розпухли, з потрісканої шкіри сочилася сукровиця, а в місцях, раніше стиснутих тайданами, тепер були суцільні рани. З великими зусиллями козаки натягли чоботи на ноги Мельхіседека. Він кілька разів не притомнів, та диякан ще двічі дав йому випити міцновина, і воно знову підкріпило владику. Тепер підеш з нами, привелебний отче, і слухай, що я тобі казатиму. «Ти – московський купець! Ти такий п'яний, що не можеш ні стояти, ні говорити! Ти чуєш мене?» Мельхісадек ствердно кивнув головою. Та коли гайдамаки поставили владику на ноги, він заточився і знову упав би на землю, якби Петро не підхопив його. «Гхм, кепські справи!» – деякон із сумнівом похитав головою. «Коли він на ногах стояти не може, то як ми його на коня посадимо?» «Хіба що всім вдавати п'яних?» «Так-так, ну, то що ж, підніміть отця ця айгумена на руки, віднесіть його якомога швидше на те місце, де лежав я, та покладіть до лілиць, а ми з Петром дещо тут зробимо і миттю до вас». Козаки підняли на руки безвладне тіло Мельхіседека Садека понесли його до вказаного місця. «Ну, Петре, тепер не барися», – скомандував деякон. «Я тут робитиму опудало, а ти збігай і принеси мені відро води». Та дивися, щоб хто не помітив нас. Знаю, парубок вискочив з темниці, а деякон взявся робити опудало. Скрутивши з соломи всяку таку подобу людського тулуба, деякон натягнув на нього зняту Мельхіседеком ксьонзівську хламиду, а на голову накинув ганчірку. Закінчивши свою роботу, деякон відійшов убік, глянув на опудало і задоволено пробурмотів. Причудово! П'яному воно справжньою людиною, здається. Потім сів на землю, дістав з кишені ножиці заходився стригти свою бороду, залишаючи тільки довгі вуса. Кінчивши цією процедурою, деякон за козацьким звичаєм постриг своє волосся під макітру. Десь це в дідька пропав хлопець, стурбовано пробурчав він і, прочинивши двері, виглянув у двір. Петра не було видно а західний край неба помітно посвітлішав очевидячки, незабаром мав зійти Місяць. Чути, чи не попався він десь? А Місяць отут -от зійде, ех би його нечиста сила, і не же взяти з собою води. Деякан сердито плюнув і знову сів на землю. Минуло ще кілька хвилин, важких, довгих, деякона опанувало нетерпіння, а згодом підкрався і справжнісінький страх. Певно, Петро десь попався. Нічим іншим не можна було пояснити таку довгу його відсутність. Звісно, шкода хлопця, але ще страшніше те, що коли він попався, загине і владика, і найда, і всі вони. Далі не можна було чекати».